Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man wala Amma ba'd Kita lanjutkan Pembacaan kitab Bayan Syekh al-Alamah Rabi' bin Hadi al-Markhali Hafizahullah kitab bantahan terhadap Ibrahim Ar-Ruhaili kita sampai pada keterangan tentang pembelaan Al-Qasimi terhadap Jam Ibn Safwan terhadap Khawarij yani bukan terhadap mazhab Khawarij maksud teroris Naam kemudian kata Syekh Rabi' Hafizhahullah وانظر Ila mughalafatihi as-sani'ah perhatikan mughalabah pengelabuan yang dilakukan oleh al-qasimi yang sani'ah ini fadhi'ah wa yang keji yang jelek حيث يقول ketika dia mengatakan wa laysal qasdu at li jahm bukan maksud ya bukan maksud saya untuk bergabung dengan golongannya jahm dengan hizibnya jahm wa didfa'an madhhabihi untuk membela Madhadnya jaham Wa aro'ihi Dan pendapat-pendapatnya Kala tidak Sama sekali bukan itu maksud saya Fa'ana ab'adun nasi Maka sesungguhnya aku Adalah Orang yang paling jauh Dari anittahazzubi Wa taassubi wa taqlid Dari yang namanya Berpartai bergabung dengan partai golongan tertentu fanatik ya dan taklid membebek ya tanpa dasar ilm. nah, nah kata Syekh Rabi hafizahullah wandur ilaih perhatikan dia lihat padanya amati kaifa yadai Bagaimana dia mengklaim anna amalahu hadza bahawa amal amal dia ini minal insaf tergolong insaf tergolong adil Alaysa hadza wa'nan fi a'immatil Islam bukankah ini merupakan celaan dari dia terhadap imam-imam Islam alladzina baddu Jahman yang imam-imam Islam telah mentadbir menghukumi Jaham bin Safwan sebagai mubtadi' yang sesat pengekor hawa nafsu wa kafaruhu dan imam-imam Islam telah mengkafirkan menghukumi dia kafir dihukumi murtad wa farihu biqatlihi dan imam-imam Islam bergembira dengan terbunuhnya Jahan. Karena dia adalah. mubtadi, Mubtadi'adol murtad kafir. Walam yauduhu amran siasiyan. Dan imam-imam Islam. Tidak pernah. Menilai. Tidak pernah menganggap. Pembunuhan terhadap Jahan. Sebagai. Ya. Siasat politik. Tidak.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 Menganggap mowkif sikap imam-imam Islam itu dalam menyikapi Jahm Ibn Sofwan. Al-Qasimi menganggap mowkif sikap imam-imam Islam itu. Yang sikap mereka mowkif imam-imam Islam itu adalah mowkif Islami al-adil. Itulah mowkif Islam. Itulah mowkif yang adil. Itu mowkif yang benar. Al-Qasimi memandangnya sebagai tahazzuban wa ta'aswa taklidan. Memandangnya sebagai sikap tahazzub. Ya. Membela golongan. Sebagai sikap fanatik. Sebagai sikap taklid, Ini adalah celahan terhadap. Imam-imam Islam. Nah. Imam-imam yani Islam mengatakan bahawa Jam itu adalah muqtadiqdol. Dia itu kafir, murtad. Ya. Dan terbunuhnya dia. Jam dia memusnahkan ia ya, menjadikan kaum muslimin tenang darinya nah maka imam ibnu islam senang dengan terbunuhnya itu nah karena itu hukumannya yang pantas bagi dia bukan sesat politik nah al-qasimi mengatakan mereka imam-imam islam itu ya membela golongan mereka imam-imam Islam itu fanatik. Mereka imam-imam Islam itu taklid. Ya, jadi dia ingin membela jaham dan mencelah imam-imam Islam. Na'udu billahi minal hawa. Kita berlindung kepada Allah. Dari yang namanya hawa nafsu. Wal-mughalatat. Dan dari pengelabuan-pengelabuan. Waqalbil -pengelabuan. haqa'iqi. Dan dari memutar balik hakikat perkara bi madhi man yastahiquz zamm wal ihana dengan menyanjung memuji orang yang berhaknya dicela dan dihinakan jami nasfwat berhaknya pantasnya dicela dihinakan ditahdir ya sementara al qasimi justru menyanjungnya memujinya mengangkat derajatnya sebagai seorang mujtahid Nah. dan thana, mencelah orang yang berhaknya dipuji, disanjung, ya, dihormati, dimuliakan, dan diposisikan, dimuliakan, ya, pada kedudukan yang semestinya sedangkan nah eh yakni al-Qasimi melakukan ini nah ya justru imam-imam Islam itu yang berhaknya dipuji, disanjung, dimuliakan, dihormati ya justru al-Qasimi mencela mereka, menuduh mereka ya Membela golongan tertentu, menuduh mereka fanatik, menuduh mereka taklid. Kalau taklid berarti bukan muj, mujtahid. Nah, jahamnya dianggap mujtahid, imam-imam Islam dianggap muqollidun. Allahul Musta'an. Ini yang ketiga kita selesai dari yang ketiga ini. Sekarang yang keempat. Wayaqullul <clears k> <tid> Qasimi berkata Al-Qasimi Fi kitabihi dalam kitabnya Mizanul Jarhi wa Ta'dil Sofah Al-Asirah -Al Pada alaman ke-10 Iza alimta hada Jika kamu telah mengetahui hal ini Kata Al-Qasimi Jika kamu telah mengetahui hal ini, yang dimaksud apa? Ya Lihat di Hasiyah Di catatan <tut> kaki muraduhu yang dimaksud oleh al-qasimi na'am bil mufassiqin a'immat as-sunnah na'am yakni uh, kata dia, lihat di atas idza alim tahadha famadha yuqalu fi haula al-mufassiqin jika kamu telah tahu hal ini ya yeah? hakikat masalah ini famadha yuqalu fi haula al-mufassiqin apa pantasnya kita katakan Tentang mereka orang-orang yang Sukanya menuduh orang fasik Nah hada. <tuh> nah, Jika kamu telah tahu ini Ya Maka apa yang pantas dikatakan Tentang mereka orang-orang yang suka Menuduh orang fasik Muraduhu Lihat catang kakinya yang dia maksud bil Yang dia maksud Orang-orang yang suka menuduh fasik Menghukumi fasik adalah A'immatus Sunnah imam imam Ahlus Sunnah. Wa qasduhu dan tujuan dia nafyul fiski anil mubtadi'ah untuk menafikan kefasikan dari mubtadi'ah. Dari para mubtadi'. Minal Jahmiyah ya dari golongan <coughs> Jahmiyah wal Mu'tazilah golongan Mu'tazilah wa ghairin dan yang lainnya. Nah. Ya, jadi yang dia maksud dengan mereka yang suka menuduh orang fasik adalah imam-imam ahlu sunnah. Nah, nah ini celaan lagi kepada imam-imam ahlu sunnah, ya, karena dia tidak suka imam-imam ahlu sunnah itu menjarah, mentahdir, ya, kaum mubtadiah. dari kalangan jami'ah mu'tazilah seperti jami'ah sofwan dan semisalnya. Nah. Akata ah, dia selanjutnya ajahilul makna al-urfi lil fasik am tajahalu apakah mereka itu ya tukang tuduh orang fasik itu maksudnya imam-imam Ahli sunnah apakah mereka itu bodoh tidak tahu apa makna urfi untuk istilah fasik untuk istilah fasik Ya, ini istilah fasik itu, kefasikan itu. Yang menurut maknanya, ya, secara adat kebiasaan manusia itu apa? Apakah mereka bodoh tidak tahu itu am tajahalu? Atau mereka itu tahu tapi pura-pura bodoh? Nah, am ijtihadu faadhahum ijtihaduhum am qalladu ataukah mereka itu, ya, telah berijtihad lantas? Ijtihad mereka menyeret mereka mencela dan menuduh orang fasik. Am kalladhu ataw mereka itu telah melakukan taklid buta. La gharwa annahum jahilu wa qalladu. Kemudian dia sendiri menjawab. Ya. Dia sendiri menjawabnya dengan mengatakan la gorwa tidak aneh, tidak mengerangkan. Bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa makna kefasikan secara urf, secara adat manusia, dan mereka itu telah melakukan taklid buta. Wajalai tahum, kalladu imaman matbu'an. Wahai sekiranya mereka itu orang-orang itu ini masih imam-imam ahlus sunnah yang dituding ya, sekiranya mereka itu taklid kepada seorang imam yang memang pantas diikuti dipanuti balqalladu awakhirul muqallidatul muqallidatul jamida muta'assibah nah balqalladu awakhirul muqallidal jamida muta'assibah tetapi sayangnya mereka itu justru taklid buta kepada generasi terakhir generasi belakangan kaum yang sukanya taklid ya dengan taklid yang kaku dengan landasan fanatik. Naam, walau nadharu fi tarajim ar seandainya mereka melihat ya, pada terjamah-terjamah ini yani biografi-biografi tokoh-tokoh yang terkenal Wa tadabbaru sirata katsirin min ulaika al al-abtal dan mereka melakukan tadabbur perenungan merenungi dengan seksama sirah perjalanan hidup kebanyakan dari mereka itu yang telah dituduh mubtadi yang mereka itu sebenarnya pahlawan-pahlawan kata dia mubtadi-mubtadi itu dipuji sebagai pahlawan-pahlawan yang pemberani La alimu, sungguh mereka itu akan tahu, kata Al-Qasimi. Ya. Anna ramiyahum <tukuh> bil fisq, bahwa tuduhan mereka kepada ya tokoh-tokoh yang pahlawan itu, dengan kefasikan bahawa mereka adalah orang-orang fasik, mubtadi sesat, tuduhan-tuduhan mereka itu, ya, hampir-hampir membuat ars bergoncang, bergetar yaitu yakni tuduhan yang keji ya menurut dia khudh lakah terus dia memberi contoh khudh lakah ambil buatmu misalkan satu contoh min syuyukhul mu'tazilah di antara syekh ya tokoh-tokoh <coughs> guru-guru kaum mu'tazilah Amr ibn Ubaid uh, Amr ibn Ubaid ini adalah ya temannya Wasil ibn Atha Nah, yang pertama kali mendatangkan bid'ah Mu'tazilah ya merekarsahnya adalah Wasil Ibn Atta dia awalnya hadir di majlisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Imam, Al Al Imam Tabi'in Rahimahullah Al-Hasan Al-Basri ma'ruf, masyhur. kemudian ya dia punya nama Roy <tuh> Logica, ya, yang sesat. Kemudian dia tidak setuju dengan Al Hasan Al Basri, nah, dengan Akidahnya Al Hasan Al Basri. Nah, kemudian dia pun meninggalkan majlisnya Al Hasan Al Basri, ya, ya, majlis Al Hasan Al Basri. Dia meninggalkan. Mengasingkan diri dari Majlis Al Hasan Al Basri tidak menghadirinya sehingga kelompoknya dikenal sebagai kelompok Mu'tazilah. kelompok yang menjauhi dan mengasingkan diri dari Majlis Al Hasan Al Basri ada juga versi lain dikenal sebagai Mu'tazilah dikarenakan Ta'zalu akidat jamaatul muslimin jamaat alusunnah jamaah dikarenakan mereka mengasingkan diri menjauhkan diri ya dari akidahnya alusunnah Tokohnya siapa tadi yang pertama, yaitu Wasil bin Oto. Nah, ya kemudian masuk bersama Wasil bin Oto, ya pada kira-kira saat itu tokoh lainnya yang disinggung di sini, dicontohkan di sini, yaitu Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid, ya ikut bersama Wasil bin Oto. Nah. Jadi ini termasuk dari syekhnya Mu'ad Hazilah. Tokoh awal. Nah. Ini yang dicontohkan oleh Qasim sekarang. Wambur. Fi tarjamatihi ila zuhudihi. Watakwahu. Lihat. Biografinya. Ya. Bagaimana zuhudnya dia terhadap dunia. Bagaimana takwanya dia. Nah. Ya. Dalam siar A'lamin Nubala. Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Pada biografi dia mengatakan az al al-abid ya dia adalah orang yang zuhud terhadap dunia dan dia adalah ahli ibadah tapi tidak sampai di situ az-zabi al melanjutkan al-qadari na'am dan seterusnya ya berpemaman qadariyah dia adalah tokoh awal ya kaum mu'tazilah nah tetapi Al-Qasimi Mughalid Yang meraukan Mughalafah Pengelabuan dalam mengutip Mengutip Menukil Mengutip Dia cuma mengutip sepotong-sepotong nah, Untuk menipu pembaca Ini namanya Mughalafah Yang dikutip oleh dia bahwa dia Zahid Ya Taki Abid Dia orang yang zutir terhadap dunia dia, dia ahli badan Dia orang bertakwa itu toh. Nah Kolat Zahabi filmizan. Kemudian dia mengutip lagi potongan kata al Zahabi dalam kitab Al Mizan. kana al Mansur al Khalifatu al Abbasiyu al Shahiru yakhda'u li zuhdi Amr wa ibadatih bi kaulin yaqulu shi'ran. Nampak yaqulu shi'ran. Kullukum yatlubu sayyid Gairu Amr bin Ubaid Kullukum Yatlubu sayyid Gairu Amr bin Ubaid Gairu Amr Gairu Amr Ibn Ubaid ah. Kata Al-Dhahbi dalam Al-Mizan yeah, Adalah Al-Mansur yani Al-Khalifah Khalifah, Khalifah. Al Mansur Khalifah pada waktu itu dia Khalifah Abbasi dari kalangan Abbasiyun. Nah, <tuh> ya, asyihir yang masyhur terkenal, ya, Khalifah Al Mansur ini <tuh> yahdau, dia sangat menghormati dan memuliakan Amr bin Ubaid. Nah, dia tunduk padanya, ya. Lizuhdi Amr bin Ubayyid. Dikarenakan zuhudnya Amr bin Ubayyid. Wa ibadati dikarenakan ibadahnya. Karena dia abid ahli ibadah. Ahli zuhud sehingga Khalifat Al-Mansur menyukai dia, menghormati dia, memuliakan dia dan tunduk padanya. Nah, sampai Khalifat Al-Mansur mengucapkan Beit Syair mengatakan Kullukum kalian semua yatlubus sayid. Kalian dekat-dekat ke -dekat pemerintah itu nyari buruan. Nah orang biasanya dekat-dekat ke -dekat pemerintah itu kan nyari jabatan, nyari harta kan begitu. Nah, ghairah Amr bin Ubaid. Selain Amr bin Ubaid, Amr bin Ubaid orangnya zuhud, tak nyari-nyari yang kayak gitu. Nah. nah dipuji sedemikian rupa oleh Khalifat Al Mansur. Nah, baik. Wajankul madhan akhar dan Al-Qasimi menukil pujian lain dari Al-Mansur, ya, di Amr bin Ubaid kepada Amr bin Ubaid, wa yutrih al-madh dan dia mengangkat-angkat, meninggikan pujian itu, thummayar mi ahlus Kemudian dia menuduh, menuding ahlu sunnah, al yang Amr bin Ubaid yang mengkritisi Amr bin Ubaid, wa amthalahu dan semisal dia min ahli dhalal dari kalangan tokoh-tokoh sesat pengotor hawa nafsu yarmihim al-qasimi menuding ya ahlus sunnah itu bil asabiyah bahwa mereka itu fanatik ya wa tamadhhub mereka itu bermadzhab membela mazhab wal jumud fil asabiyah mereka itu kaku di dalam melakukan fanatik nah dan fanatisme golongan mereka Nah ini, ya lagi-lagi ni tokoh berikutnya dibelah setelah jaham filsufuan siapa ini? Kalau jaham, ya filsufuan tokoh jahmiya. Sekarang Amr bin Ubaid tokoh Mu'tazilah mu'tazila. kata Sheikh Robi, lihat, perhatikan. Wanthur terjemah Amr bin Ubaid fil Mizan li Zhabi, lihat, perhatikan. Uh, terjemahnya Amir bin Ubay dalam kitab Al Mizan li ya la tara sungguh kamu melihat mughalata Al, mughalata al Qasimi ash-shani'ata kamu akan melihat pengelabuan yang dilakukan oleh Al Qasimi yang sangat keji fi hadhil hawalah pada hawal yang dilakukannya ketika dia me mengalihkan nah ya haitu <tutuk> ikhtatafa madh al mansur li amr bin ubayd tatkala dia mengambil ya potongan pujian yal mansur li amr bin Ubaid. itu yang disambar oleh dia ya dan itu yang ditampilkan wa asdala al-sitara ala tuunil qatilati min a'immatil islam dan dia menurunkan tabir untuk menutupi yakni dengan cara tidak menukil celaan-celaan tikaman-tikaman yang mematikan Amr bin Ubaid min a'immatil islam dari imam-imam Islam alladziina naqala 'anhum az yang al-Imam az-Zahabi dalam kitabnya telah menukil dari mereka adalah dari mereka. Anna Amr ibn Ubaid yakthibu fil hadith wahman la ta'amudan. Bahwasannya Amr ibn Ubaid kata Al-Qasimi ya, mencoba me, menutup tabir mengelabui dia mengatakan bahawa Amr ibn Ubaid yakthibu fil hadith wahman la ta'amudan. dia melakukan kedustaan pada periwayatan hadith itu karena keliru Keliru rupiwayatan bukan sengaja mau mendustakan bukan ya dia salah ingat nah dia mencoba membela dengan cara itu nah waqana yakribu al-Hasan dan adalah Amir bin Ubaid ya telah na'am melakukan kedustaan terhadap Al-Hasan Al-Bashri طيب sebelum kita lanjut nah sebelum kita lanjut terkait dengan pujian Al Khalifah Al Mansur kepada dia, "Kelu yatlubu meminta syair, Amr bin Ubaid. Nama ini di oleh Al Zuhabi dalam kitabnya diberi catatan oleh Al Zuhabi dalam menukil kujian Al Khalifah Al Mansur. Kata Zuhabi, "Igtrr bi zuhdihi wa ikhlasihi wa agfala bid'atahu. Kata Zuhabi, "Igtrr. Khalifah Al Mansur tertipu, bi zuhdihi dengan zuhudnya. Amr bin Ubaid wa ikhlasi dan keikhlasannya ibadahnya wa azfala bid'atahu dan dia pun melupakan bid'ahnya. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Dan ini sekaligus ya <coughs> sebenarnya sebagai ya peringatan sebagian orang tertipu oleh mubtadi karena lihat dia Masya Allah. zuhud, rajin beribadah. Ya, Rajin sholat, ya lail, puasa, Masya Allah. Dari sisi itu, akhlaknya, perangainya, sopan santunnya. Benar memang dari sisi itu dia Masya Allah. Tapi masalahnya, dia mubtadir. Punya akidah yang sesat, punya manjat yang sesat. Nah, tidak boleh melupakan ini. Hanya gara-gara ada kebaikan dari sisi itu. Nah, seperti yang terjadi pada Kharifat Al-Mansur, kata Zahabi Dia tertipu karena zuhudnya Keikhlasannya, ibadahnya, dan dia pun Mengabaikan bid'ahnya Nah Ya Orang kalau terkena seperti ini Ya, rusak Nah, sekarang kita lanjutkan <tuh> Ya Terkait dengan Al-Hasan Al-Basri Kerustaan yang dilakukan olehnya Yaitu Amr bin Ubaid Ya, kata Hamad Al Zhabi menuhi dari Hamad bin Zaid. Ki lali Ayub. Ya, kata Hamad bin Zaid ditanyakan kepada Ayub As-Saktiani. Padahal Ayub As-Saktiani. Inna Amr bin Ubaid rawa Anil Hasan. Ini tambahan ya, bukan dalam kitab. Sesungguhnya Amr bin Ubaid ditanyakan kepada Ayub As-Saktiani. Sesungguhnya Amr bin Ubaid rawa Anil Hasan. Dia telah meredakan hadith dari Al-Hasan Al-Basri. Anna Rasulullah s.a.w. Bahasanya Rasulullah s.a.w. Qal telah bersabda. Iza ra'aitum Muawiyah. Ala mimbarifaktuluh. Rasulullah bersabda. Jika kalian melihat Muawiyah. Ini Muawiyah ibn Abi Sufyan. Raja Allah anhumah. Jika kalian melihat Muawiyah di atas mimbar. Ku bunuh dia. Nah. Ini. Ya. Hadith. Palsu dusta. Ya, dari Kurdistan Amr bin Ubaid yang dia riwetkan dari Al Hasan Al Basri, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahaya kan orang ini? Hah? Muawiyah, rajallah anhu. Nama sahabat yang mulia. Nampaknya riwetkan hadis, ya, palsu dusta yang kejam seperti ini. Nah. Tayyib kita lanjut kepada Syekh Rabi' wa naqala Adz-Dzahabi 'an dan Al-Imam Adz-Dzahabi menukil dari Al-Uqaili bi dengan sanatnya ila Sa'id ibn Amir. Ya. Sampai kepada Sa'id ibn Amir wudkira 'indahu Amr ibn dan disebut di sisi Sa'id ibn Amir bisinggu eh, Sa'id ibn Amr disinggung di sisinya Amr ibn Ubaid fi shay'in tentang satu perkara. Faqala maka Sa'id ibn Amir berfatwa mengatakan kali Berkara itu dusta. Tidak benar. Wa kana minal kathabina al-athimin. Dan adalah Amr ibn Ubaid. Tergolong orang pendusta. Yang berdosa. Wa lam yakul yakthibu wahman. Ya, Dan. Sa'id bin Amir tidak mengatakan bahawa. Amr bin Ubaid. ya, Keliru. Salah. Nukil. Bukan sengaja berdusta. Seperti yang dilakukan oleh Al-Qaq. Al-Qasimi ya yang membela dia mengatakan dia tidak sengaja berdusta itu karena salah riwayat aja salah ingat nah Sa'id bin Amir cuma mengatakan min al-kadzabin al-azimin dia pendusta yang ber berdosa nah berarti sengaja wa kana amr yashtumu ashhabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan adalah amr mencaci mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi nah sampai-sampai kita mendengar tadi hadis Dustam palsu itu. Nampak. Wakalah Zhabi. Yeah. Uh, kita tahu bersama akidah uh, al-Sunan jamaah terkait dengan para sahabat. Yeah, kewajiban untuk menghormati, memuliakan, mencintai, yeah, dan mendoakan uh, para sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam. Ini akidah al-Sunan jamaah. Nah, tidaklah mereka disebut kecuali dengan pujian, tidak boleh mencelanya. Ya, tidak boleh mencelanya. Tayyib. Sementara Amr bin Ubaid. mencela mencaci mereka. Wa qala adh kata adh-dhahabi, qala al-Fallas, berkata al-Fallas, sami'tu Abdullah bin Salama al-Hadrami aku telah mendengar Abdullah bin Salama al-Hadrami berkata, sami'tu Amr bin Ubaid. aku telah mendengar Amr bin Ubaid. yaqul, berkata law shahida indi aliun wa talha wa zubair wa uthman wa ali syiraka na'lin ini diantara antara dia ya kataamir bin ubaid sandainya bersaksi di sisiku ya sendiri nama sahabat disebut ali bin abi thalib talha zubair uthman bin aswan ha sandainya mereka itu semua bersaksi di sisiku Atas tali sandal, atas tali sandal, tali sandal itu nilainya apa? Murah kan tali sandal itu? Nah, sandainya mereka bersaksi, ya, di sisiku, yang di dalam suatu pengadilan, ya. Tentang tali sandal, ma'ajastu syahadatum, aku tidak akan membolehkan perseksian mereka. Aku tidak menilai, tidak menganggap perseksian mereka. Untuk tali sandal saja tidak dianggap, apalagi untuk masalah yang lebih Besar ini pengginaan kepada mereka. Berarti mereka itu bukan orang-orang yang, ad, yang, yang adil, ya, bukan orang-orang yang soleh, yang diterima persaksiannya. Orang-orang yang ditolak persaksiannya orang apa ya, Khan? Yang ditolak persaksiannya dalam pengadilan itu orang-orang fah, orang, -orang, fa, orang fasik. Berarti menuduh Osman, Ali dan yang lainnya ini sebagai orang-orang fasi yang tidak diterima persaksiannya. Nah, ini Amir bin Ubaid. Warna kalau Azhabi bismillah dan Amir bin Ubaid. Azhabi juga menukil dengan salatnya dari Amir bin Ubaid. Annahu qawal bahawa Amr bin Ubalai telah berkata. "Laukanat Tabbat yada abi lahab. Sandainya. Ayat. ya, Tabbat yada abi lahab. Celaka tangannya Abu Lahab. Ya. Okay. Dan telah tertulis. Kita tahu takdirnya Abu Lahab di dalam Allahul Mahfud. Bahawa dia akan gafir. Ya. Sandainya ayat ini ada dalam Allahul Mahfud. Fil lawil mahfud. Dalam Allahul ahwal Mahfud, lam yakun lillahi 'ala al hujjah, maka tidak ada hujjah bagi Allah terhadap hamba-hambanya. Ya, karena dia Mu'tazili. Mu'tazili itu adalah qadari penolak tak takdir. Ya, menolak tak takdir. Kaum Qadariyah Mu'tazilah ya. <tuh> menolak Ya, Menolak ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah telah mengetahui takdir Setiap orang sebelum terjadi Bahawa itu semua telah dicatat dalam Allahul Mahfud Oleh karena itu dia mengatakan kalimat ini Ya, Dia maksudnya ingin menolak ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menolak takdir Naam Wama'a ru'yatihi Hadha bta'na Wa ghairahu Mimmana kalahadha bifil mizan Bersama dengan Al-Qasimi melihat sendiri celaan ini dari imam-imam Islam. ya, Celahan ini dan semisal ini. Dan selainnya. Dari imam-imam Islam. Yang dinukil oleh Az-Zahbi dalam kitabnya Al-Mizan. Al-Qasimi melihat itu semua. Tarahu kamu melihat Al-Qasimi. Yamdahu Amr bin Ubaid. Tetap memuji Amr bin Ubaid. Wa yauduhu minal abtol. Dan dia menganggapnya salah satu pahlawan. Pemberani. Wa yafruhu bimadhi al-batil. Dan dia bergembira, senang dengan memujinya dengan pujian yang batik. Hada <tun> ila janibi akidatihi al-dallah al madahahu biha al-qasimi ini, ya, tinjauan sisi akidahnya ya, sisi akidahnya Mb. Ubaid, ya, Mu'mu'tazili Qadari, ya, pencela para sahabat. Nah, yang Ternyata Al-Qasimi memuji dia. Nah, wastadalla biha ala taqwahu dan dia berdalil dengannya atas ketakwaannya. Jadi, orang yang mencela sahabat, mengecam sahabat, orang yang menolak takdir, orang yang berdusta secara sengaja, ya, adalah orang yang bertakwa. Itu maksud Al-Qasimi kesimpulannya. Nah, jadi, mubtadi yang sesat ini orang bertakwa. Nah, berarti orang-orang itu maksudnya imam-imam Islam itu yang telah mencela dia. ya Mereka itu yang sah, yang salah. Nah, itu yang tidak benar, itu yang tidak beres. Menurut dia, ini maksud dia. Ini tujuan dia. Nah. Kama ya. fi baqi kalamihi, fi soh'al asyirah min mizanihi. Ya, dia berdalil dengan itu semua. Sesetengah dari si Akidah atas ketakwa, ketakwaannya Amr ibn Ubaid. Ya, sebagaimana pada uh, ucapan yang tersisa pada alaman 10 dalam kitabnya uh, Mizannya itu. Nah, Dalam kitab Mizannya. Kullu dhalika yadullu ala khuturati hadar rajuli wa man hajihi al muhlik. Semua itu menunjukkan bahayanya orang ini. Yang ini qasimi Dan bahayanya manhajnya yang membinasakan Naam. Dan pelengkap terkait dengan eh, Amr bin Ubaid kata Ibnu Mubarak Abdullah bin Mubarak da'a ila al-qadar fatarakuh Naam, ini yang benar. Naam. Da'a ila al-qadar fatarakuh Karena dia ini menunjukkan bahwa dia dai. Ya, mubtadi yang tingkatannya dai, dai bid'ah. Ah. Dia adalah dai yang mengajak orang-orang untuk menganut akidah qadariyah mu'tazilah. Oleh karena itu, imam-imam Islam, ahli hadis, pakar hadis meninggalkan dia. Ya, meninggalkan dia. Tayyib Dan mantap dia. Barakallahu fiikum. Jadi sekarang kita selesai. Na'am. Toko yang kedua yang di Bela dan dipuji oleh Al-Qasimi adalah Amr bin Ubayd. Nah, Mu'tazili dan telah kita dengar bantahannya. Kemudian eh, pada kelanjutannya, tetapi waktu tidak memungkinkan ya, akan dibahas oleh Syekh Rabi' ya, kejahatan berikutnya, kejahatan Al-Qasimi berikutnya dan bahaya manhajnya yang sesat. <tuh> yaitu Membela. Tokoh. Sufi. Wahdatil wujud. Tokoh mulhid. Tokoh kafir. Inkar agama. Tokoh sufi yang ekstrim. Tokoh wahdatil wujud. yaitu Ibnu Arabi. Dan membela tokoh. Rafi'i yang sesat <coughs> ya yaitu nasir actusi nعم ya yang melalui tangannya pada masa itu ya menghancurkan eh uh, uh, islam dan kaum muslimin nعم wallahu musta'an Dan juga akan masuk ke e, Disinggung nanti tentang Imam Al-Mulhidin ya Imam Al-Mulhidin Imamnya Orang-orang kafir ingkar agama Yaitu Ibn Sina nah, Ibn Sina Semuanya akan dibahas nanti pada kelanjutannya. Tayyib kita cukupkan ikhwan karena waktu di sini ada pengumuman. Nah. Jadi ada berita dari Akhab Putuhel, alhamdulillah. Naam. kita mau satu sama. Kemudian sama insyaallah menyanggupi mampir nanti sore ziarah ke mak kita kemudian mengisi muhadarah umum ba'da maghrib dan ba'da isya. Nah, audio oh, mungkin atau cukup ini. Hah? Ah, oh, ba'da Tulisannya di sini ba'da maghrib wal isya. Wa huruf ataf. Ba'da maghrib wal isya, ya kan? Artinya setelah maghrib dan isya namanya Ternyata bainal maghrib wal isya. Nah, jadi, setelah Maghrib sampai isya Seperti biasa. Barakallahu fikum. Fadal wa jizakum. Allah khairan